Сторінка шістдесята «У Слоїку живе Місяць!» Сашко кинув трубку і розреготався. «О, дурень!» – сказав він, – вивчи астрономію «Місяць не може жити в Слоїку, він увесь час на небі, тільки в день ми його не бачимо» «Він спить у мене в Слоїку», – сказав я, – «Він мій друг!» «Дурниці!» – сказав Сашко, – «Доторкнись, він теплий, там він спить!» «Ніхто там не спить!» – крикнув Сашко, схопив мого слоїка і кинув на підлогу. На цьому записи уривається, але на берегах зроблено приписку вже знайомим мені дорослим почерком мого дідуся Михайла. «З того часу на небі я більше ніколи не бачив місяця». Вночі того дня йшов дощ. Починалася осінь. Хмари, наче табуни, переляканих пострілом коней, метушилися в небі, перетинаючи його з краю в край. Ми з братом сиділи на своїх ліжках, приголомшені і зарюмсені після великої бійки та батьківського паска. Брат чекав, коли нарешті зійде місяць, щоб довести мені, і здається самому собі, що місяці не вмирають». Але я знав, що мій місяць не зійде ніколи. Я й досі сплю, накривши голову подушкою. Ця звичка у мене з дитинства. Малюнок. Намальована, розкрита книга.